Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcastot halljátok, annak is a 138. legyennek egy gyerek napadását. Én vagyok. És Gabriában. Én meg Fejes Balázs, és ezt nem kell annyira fejtegetni, ezt a címet tök jó de pont ugyanúgy nem fognak rá emlékezni, hogy mihez kapcsolódik, és az hajadik volt. Ezért jó. Ha, és egy, egyszer tényleg össze kell raknunk ezekből. Ará nem is tudom, melyik és is mennyire jó volt, amikor Tamás megcsinálta. Ha, ha, tényleg. És akkor tudod, így megjelennek az emlékek, hogy ú, és akartunk egy ízét, archívumot, hogy melyik adásban, milyen könyvről volt szó, meg mit, milyen kereshető dolgot ígértünk tőled, beindul a lelkiismeret furdolás ezek miatt. Ezt tulajdonképpen most? egyébként már megvan, a blog működik, fel van tegelve mindig adásunk azokkal a szerzőkkel, meg azokkal a könyvcímekkel, amikről szó volt. Szuper. És Na, most költetted a, a lelkiismeret furdolás, a születésnapkor. Aha. Hát figyelj, bármikor lehet lelkiismeret az embernek, nem? Sőt. Úgy van. Viszont a következő rögtön az első hírt, talán. Ádám gyűjtés, ez rögtön kép. Csak és rögtön. A saját dolgunkat. Viszont kapcsolódik lelki fordulás Tom Goldról már nagyon sokszor beszéltünk mert egy nagyon jó nagyon jó, rajzoló és nagyon gyakran könyvekről rajzol, meg saját könyve is van, meg minden. És most egy, egy ilyen könyvespott vizualizációt rakott össze, annyi, hogy ott vannak a színes könyvek a polcon, és alá vannak írva a színek a jelentései, kezdve rögtön az olvastamtól, egészen a Atyaústán ezt miért olvastam elég, illetve a kizárólag azért van a polcon, hogy lássad kategórián keresztül. Tökéletes, csak az arányokkal lehet vit vitatkozni szerintem. Igen, így a, amit olvasott, így hirtelen 5-6 ilyen sárga gerincű könyvet láttuk a rajzon. Aha szerintem csak viccből, csak egyszerűen, hogy szép legyen az esztétikumra törekedett, és nem pedig a valóságot akar beleképezni. És akkor előjön a kihívás, hogy hogyan lehet ugyanezt a fajta kifele image építést az elektronikus könyvtárunkkal, de hát az ember legrosszabb esetben csinál egy podcastot, ami beszél róla, hogy miről olvasott digitálustán lustabb emberek megcsináltják azért azt is, hogy posztolják ki Kindle-ol automatikusan a Facebookra nagyon nagyon nöbölcsidézeteket. <gül> <gül> És ráadásul, amikor az Amazon Kindle olvasóból posztolsz, az ilyen rosszul is van eléggé megcsinálni, vagy nehéz összehozni a kontextust, hogy akkor ez most micsoda, meg honnan jött, meg hogy lehet megtalálni abban is látszik, hogy én nagyon benne vagy a könyvben, és így magyarázat nélkül posztolod. Igen, igen, igen, igen, igen. Ö, de valami, valami profil oldal egyébként össze, összerakódik ebből, meg talán barátnak is lehet jelölni egymásnál, ami nagyon jó, mert hihetetlenül hiányzott szinteletről végre egy oldal, ahol egymásnál barátokat lehet mixelgetni, meg aztán beszélgetni rajta, meg ilyesmi. És különben is az Amazon nem barátom, de erről majd még beszélünk de mi mennyire, hogy nem. Közben meg gyereknap van is esemény. Ö, ez a gyereknap, azt csak úgy bedobtam, hogy aztán utolsó pillanatban lehet válogatni, mert ez igazából sok, elég sokrétű gyereknap kapcsán, vagy őrvén szoktak a kiadók, a gyerekkönyvek kedvezményeket adni, tehát ez mindenképpen érinti az irodalmat, illetve Hát ilyenkor próbálnak mindenféle programokat a gyerekek megszervezni, amelyet ugye a szülők finanszíroznak meg. Én most itt kapásból ilyet láttam, hogy gyerekkönyv megálló, ez uh, óbudám valahol, tehát ki van téve, és akkor onnan el lehet venni a gyerekkönyveket, ez elég cukki. Másról nem is nagyon figyeltem, mert én a gyereknapot egyelőre itt van ünneplem. A régészet napja viszont, nem tudom, hogy ti egyébként mennyire nézitek ezt, hogy akár a kedvezményeket, vagy egyáltalán mennyire, mennyire ö, követitek a gyerekkönyveket, vagy ez, ez az ifjúságirodalom, ez még ide tartozik enektek? Hát igen, nekem a lányom abszolút ez az ifjúságirodalom fogyasztó. Úgyhogy az képbe vagyok. De a régész az, az nekem meglepetés volt azért. Aha hogy a régészetnek is van már napja? Meg hogy ma van, meg ilyenek, pedig uh, pont a Dobó is van váromó ami ami részt is vesz ebben. ott van ismerősöm. De nem, nem, nem, nem ma van, bocsánat. Uh, uh, Jövőnjét lesz. lesz. Az lesz, az lesz. Uh, igen, a gyereknap ez a mai nap, apróban a régészet napja pedig, hogy végre valami, amit beharangozunk előre. Ja, hogy? 30 és 31 az... Uh, talán beleesik egy éjszakai is, és úgy lehet napnak tekinteni. És akkor menni kell mindenkinek ásni, vagy hogy megy ez? Mm, igen, egyébként nagyon érdekes programok vannak, és, és ö, nekem nagyon megtetszett ez a ez a, ez a napja, és direkt úgy, úgy álltam neki, hogy hogy hogyan lehet belehúzni a irodalmat, és szerencsére volt olyan program, ami vérintette, mert hogy Móra Ferenc, aki amatőr régészkedett, is van előadás. Ö, de szerintem nagyon érdekesek a programok, és ö, főleg előad lehet menni egyébként társatásra, az mindenképpen szerepel benne, meg, meg ö, például a, a gladiátorokról, hogy valójában, valójában mi az igazság, olyan ilyen témák is szerepelnek, tehát nem csak a, a klasszikus cserépedényeket ecsettel pemecselgetek, dolgok kerülnek elő, hanem inkább a régészszeráltal összesedett anyagok. Még olyan kéne, is hogy, is. Hogy, hogy az Alföldön lehessen jaskalizni Land Roverrel. <gül> hát igazából vicces, mert, mert a logó, nem tudom, hogy megvan a nyitva nektek ez, a, ez az oldal. <gül> az egy lemezes, ostoros, kalapos figura, tipikus Indiana Jones betűtípussal aláírva, vagy a magyar régészet napja. Igen, igen, ez igen, valamit sejt. <gül> remélem, hogy ironikus és nem csak újra hasznosított grafikai anyagból készült szemtem vicces mindenkinek eszébőt a Johnson régészet fel vagy a dinoszauruszok, a szegény tepertő mindig-mindig amikor megkérdezik, hogy ásadtak egy t mert ez egy másik szakma állítólag de még mindig nem hittük el neki teljesen tényleg? az a gyerekjáték vannak, nektek, így mostanság lehet ilyesmit kapni, hogy egy ilyen doboz cucc, és akkor homokból gyakorlatilag így le kell sepergetni a, a dinó tojásról a homokot, és akkor utána ki lehet valahogy keltetni a dinót belőle. <hört> Nem, de... Láttam, meg csontokat is lehet így valahogy előásni, Aha. de igazság szerint én ilyen hülyeséget hajlamos működik megvenni magamnak. A <gül> meg ez meg egyebek, de ezt valamiért még kihagytam, ezzel, hogy ez a kevés benne a játék lehetőség. Hát igen, de... ez az egyszer használatos. Igen, igen, igen, igen. Akkor már egyszer, ugye veszel egy, egy ostort, meg különböző szobák közt kis aranybáványokkal. <gül> Tényleg Indiana Jones szett <gül> egy, egy zacskó, meg egy, egy pöriszek, meg egy, meg egy aranybárvány. Egyébként találtam itt most egy olyan programot ezek között a, a régészeti napi között, amire szerintem el is fogok menni. A Budapesti Történeti Múzeumnak a vármúzeum része szervez egy Budának a törökori emlékei sétát. Ez csak jól néz ki. Aha. Paloták, dzsámik, iskolák, ráadásul a várban. És akkor itt legyűjtöttétek, hogy még irodalmi kapcsolódással esemény létezik itt a törőköző nap van, ugye Douglas Adams emlékére? Igen, az viszont ma. Uh -huh. Úgyhogy aki még esetleg ma hallja az adást, az hatkor kimehet a Erzsébet térre, Törölközőkből kirakni 42-es számot, bár minnyire kínos kínosan is hangozik ez a program. És szerintetek ilyenkor a törölköző napos csatén a nedves Nedves törlőkendő is, vagy popsi törlő az ére, hogyha azt vesz az ember magával. Hát azért nem ér, Gabi, mert azt amúgy is vinnél, és így nincsen ünnep jellege, de ha én vinnék, mert én nem szoktam, akkor nekem megfelel. Ugyanakkor egyértelműen a felkészültségnek a szimbóluma, hmm. hogyha az embernél van nedves popsi törlő. Így van. Az a helyzet, hogy én mindig készen állok egy törölköző napra. Legalábbis az elmúlt 5 hónapban így volt. Akkor már csak stopolnod kell, nincsen más megoldás? Okay. Jó, van, most jön az, hogy én mérgelődök, vagy még eseményeztek valamit? Szerintem kifújtunk, úgyhogy nyugodtan mérgelődjél hátra is dőlök. Szóval beszélgettünk így a kmx szolgáltatásról, amit arra lehet használni, hogy frissen digitális képregényeket vásároljon az ember az interneten. Ugye régen, régen, néhány éve még úgy lehetett hozzájutni az aktuális külföldi marveles képregényekhez, hogy hogy mindenféle bonyolult módú heteken át előre rendelte az ember valami boltba, ahonnan vagy behozták, vagy nem, és ilyen több hetes átfutási idővel nagyon előre gondolkodva lehetett valamennyire követni az aktuális eseményeket, és ugye ezeknél a képregényeknél egyre fontosabb így a, az aktuális fogyasztás, valamennyire szinkronizálva vannak ezek a történetek itt a film eseményekkel, meg a tévésorozatokkal, meg minden. És akkor nagy örömmel vetettem rá magam a komixology szolgáltatásra, ahol hát gyakorlatilag az amerikai utcai árnak megfelelő áron lehetett digitálisan megvásárolni mindenféle eszközre. DRM-mel ugyan, de jó használható DRM-mel a képregényeket. És akkor legutóbb azon mérgelődtünk, hogy az Amazon miután megvásárolta a céget, az iOS verzióból ebből a Comixology-ből kivették a, a, az appon belüli vásárlást, meg, meg kedvcsinálást, kedv meg ajánlásokat. És akkor nem, nem állt meg az azon itt a CL cseszéssel. Szabad ezt mondani, vagy ki kell rakni akkor a explicit teget a Úgy sem értik. Amel... Bár most megnézem gyorsan a Google Translate-ban, a -S -S -S -S azt s okay. le tudja fordítani. Szóval... Az a következő lépcső, hogy amit annyira szeretünk az Amazonba, ugye, hogy az ember lokációjától függően, meg a hitelkártyájának a, a címe alapján be, bekorlátoz bennünket egy adott régióra, és nem teszi lehetővé, hogy egyéb régióból, vagy egyéb régió akciós árán vásároljon az ember könyveket, vagy egyéb tartalmat, és ugye hatalmas különbség is létezik az elérhető Könyvek száma meg minősége között. mert minőség alatt azt értem, hogy a, tehát többféle kiadás létezik, nem biztos, hogy ugyanazt veszed meg az EU-ban, mint, mint Amerikában. És most a, ezt a nagyon jó kis ilyen geolokációs korlátozást belevezették a Comicsology szolgáltatásba is, és az ember elmegy most a Comicsology weboldalra, akkor jelzi, hogy hát innentől még letöltheted, amit korábban megvásároltál. De most már ne szórakozzál, ha EU-s címed van, akkor csak az EU-s shopba vásárolsz, és akkor így hogy ahol egyre növekszik a katalógus Tehát ez is jelezve, hogy sokkal szarabb a katalógusára számítson az ember, és még növekedő állapotban van. Nagy Mázlimra sikerült egy olyan kártyát ami ami nem európai számára és azon tudok továbbra is pénzt adni ennek a szolgáltatónak, akit egyre kevésbé szeretek, de minden esetre nagyon kényelmetlen élmény volt. Mindig szoktunk nevetgélni, hogy bármelyik pillanatban kitíthatnak engem, így az amerikai Amazon kontomról is, és nem, nem jó arra gondolni, hogy főleg ezeket a képregényeket, és ugye szintén, DRM-mel vásárol az ember, és még nincs is az a megoldás, mint az Amazon Kindle könyveknél, hogy leszedjük a DRM-et. Tehát, hogy ettől lehet, hogy így megfosztanak egyszer csak. Nem, nem, nem pozitív dolog egyáltalán, és nem örülök ennek, pedig én eléggé nagy Amazon rajongó voltam, de most már itt sorra jönnek ezek a dolgok, ami, ami így a monopólium helyzetüket kihasználva nekem, mint vásárlónak, nem könnyítik meg az életem, meg hát ez a EU-s, meg azon belül is kelet-EU-s ilyen fejlődő ország besorolása az embernek, ez mindig, mindig kellemetlen. Egyáltalán nincsen DRM-törés a Comixology-hoz? Hát én még nem találkoztam vele. Hát Tehát legalább valami a jókis... legbutább, ugye csinálunk screenshotot. Az nem... De Mikor ez annyi, most... annyi munkat lenne, mint megrajzolni az egészet, akkor nem. Úgyhogy ennek utána kell nézni, főleg annak, aki hozzám hasonlóan mindig így ráugrik ott az akciós, egy dolláros képregényekre. Itt az ideje, hogy, hogy utána nézze, hogy hogyan lehet biztonsági másról csinálni. Meg hát lehet, lehet ugye lázadóként azt mondani, hogy jó van akkor a, a nagyon nyitott és ingyenes torrent alapon szerzi be az ember ugyanazokat a friss képregényeket. Pont. Jó, szíves, ez egyébként Amazon lassan, de, de azért egészen rossz irányban mozog. Most neki lehet ezzel a kiadóknak is, éppen a hedzsettel van gondja, de lesz még itt más is. És mint hogy most próbálná feltornázni azt, hogy jó, most jön a piacnak a nagyon-nagyon-nagyon nagy -nagyon -nagyon -nagyon százaléka akkor itt az időrendes pénzt csinálni belőle. Uh -huh. Egyébként csináltam egy gyors keresést. Volt a GitHub-on egy projekt, hogy komixology backup, de ilyen DMCA takedown alapon már megszüntették ennek az elérhetőségét. Akkor marad a Wayback Machine meg az orosz internet mélye. Hát igen, vagy tényleg az ember azt mondja, hogy jó, köszönöm szépen, és akkor innentől DRM-mentesen remek midőségbe tölti a dolgokat egészen addig, amíg újra lehetővé teszik, hogy megvegyük. Na, én pedig adás adáskezet előtt kaptam egy hírt balástól. nem a adás Balázsát, hanem másik balástól, hogy a Brit már rózs lecsapott most. És bármennyire röhésre hangzik, pont ez történt. Fogtam magát a oktatási miniszterük, Michael Gove, és uh, átnyomott egy uh, új érettségi olvasmánylistát, ami arra, arra tendál, hogy a új élő, ráadásul nem brit szerzők helyett, mi lenne, hogyha régi, hallott, ellenben brit szerzőket olvasnának a kölykök emelked szintre, és, uh, és a professzoroknak fel vannak háborodva, meg meg ott hüppögnek, hogy hát a senki nem fog így, aki elkerülheti, az nem fog vizsgázni. És egyébként is milyen ötlet már 16 évesek eddig ezt olvastatni? Egyébként elolvasták a egerek embereket. Mert itt nézem, hogy mi az, amiket ki. ki nagy szegény. Steinbeck, akkor a neváncsátok, a feketedigot, nem, nem, ez nem az, de. Tehát, de, hogy, de. Hogy, de akkor ez hogy ezeket egyébként olvasták? Egy fórumot találtam egyébként valami mamznet, ez azért bármi, lehet valami Aha. szülőportál. Ott azt, azt írja egy tanár, meg még többen utána beszéltelkoznak, hogy a fekete, ne bárcsátok, a fekete ígód pont szerették, például a gyerekek. Aha. És hogy az egerek és emberek az, az, az problémásabb, de az legalább rövid volt. Meg van belőle film. Az Jó. a baj, hogy a, a listát magát azt nem, nem találtam meg így hirtelen, de izgalmas lenne megnézni, hogy miket raktak rá. Hát, hogyha, ha a Dickens miatt hüppölynek, meg amiatt, hogy, hogy 20. száz század előtti szerzőkkel rakták el, akkor azért ott lehet, lehetnek durva dolgok. Szóval mindenütt ott van egy hofman rózsa, az a tanulság. Ez hát, egy gyereknek különösen jól hangzik. <síts> Hát én nagyon kíváncsi, a várom. Ugye nekem a gyerekeknek a jövő tanév az hongkongi iskolából lesz, hogy, hogy ott milyenek a, Hoffman, a helyi hofman rózsák. Nagyon kíváncsi leszek rá. Majd beszámolok kötelező olvasmányokról, meg ilyesmikről mindenképp. Igen, az az, igen, az, az érdekes, hogy, hogy ott még a felháborodások. Tehát, uh -huh. hogy egy másik kultúrában mi az, ami kiveri a biztosítékot a szülőknél? Hát, uh -huh. hogyha ilyet találsz, akkor azt mindenképpen meséld el, hogy ott az oktatásban mi, mi a posztó. Jól van. Uh, ott, van ez? ott tartunk könyveknél? Uh, gyakorlatilag igen, van még egy kérdésem, de majd, majd hogy elindul az iskolai, akkor úgyis izgalmasabb lesz ez, úgyhogy elraktam addigra. Okay. Egyébként ez szívás a gyerekeknek, de augusztus közepén indul. Jaj, szegények! Oh, oh, ah, botránk, botránk. Oh, oh, oh. Na jó, de, de egy, azért valamelyen tenhíti, hogy legalább Hongkongban. Mondod, de... legalább cserébe tovább is tart. <gül> Azt nem tudom, nem mertem még megkérdezni. <gül> jó van, Gabi, akkor könyved. Oké, okay, könyveim, mert habár tényleg nagyon kevés az idő, de most majd meglehetjétek, milyen turpissággal sikerült több könyvet beszélíteni a hétben. Az egyik kötet, amit önnövel készültem, az a korábban már általam nem túlságosan megdicsért Kossuth sorozat, a, a spanyol nyelvű krimik, spanyol krimik sorozatnak az egyik tagja. Én két könyvet szereztem be annak idején. Az első, az abszolút, abszolút nem, nem, nem trafelt bele. Ó, ez jó effekt volt valami. Ez nem beletrafált. Bocsánat. És, és azért hanyagoltam a másikat, de azért kíváncsi voltamra. Megvettem, nem már krimi, elolvastam, és hát ez viszont tökéletesen -tíz pont pontból egy gyönyörű. Oh. elképesztő, élveztem, és annyira dühös voltam, mert, mert kiderült, hogy itt volt a Ficka Könyvfesztiválon, és lehetett volna legalább ráköszönni, mert én attól félek, hogy ebben a sorozatban nem jut el a szerző azokhoz az emberekhez, akik ezt iszonyatosan élvezni, Az alacs szituáció, hogy az 1889 Ben játszódik a történet Párizsban, ahova összegyűlik a világ 12 leghíresebb detektívje. Ezek a detektívek, ezek egy a 12 detektív kört építették ki szigorú szabályrendszerrel. Minden detektívnek van egy adlátósa más néven, tehát egyfajta segéd, segédje, de ha belegondoltak az a klasszikus Hastings vagy Watson figura. És ez a világkjelítés utolsó simítása, vagy sem simításai. Hamarosan megnyílik, és, és itt történik egy büntény. Hogy, hogy mi az, amitől nekem ez abszolút telített Az egyik az, hogy elképesztően hogy jó elmélkedések szerepelnek benne. Tehát, ha két szereplő összetalálkozik, akkor mindig elkezdenek beszélgetni, és valami halálosan ütős, egyszerű, olykor, ezzel az egyszerűségeben már a paródiába átcsapó, és valószínűleg ezt direkt csinálja a figura. Ilyen elménységek hangzanak el. Próbáltam, tehát egyet, egyet direkt bejelöltem, a két szereplő beszélget, azt mondja az egyik, hogy a hibák vezetik el az embert az igazsághoz, mire a másik, a hibák, csak hibákhoz vezetnek el az igazsághoz, az ügyesség vezet. És, és mindig elhangzik valami olyan, amit így utána a Facebookra ki lehet posztolni pálmatlás képpel, de közben... közben vicces, a kör és, a, a má, tehát, és az egész sztorit átítatja ez a fajta hozzáállás, hogy egyszerre tiszteletadás vagy parafrázis a klasszikus krimi felé, ugye klasszikus kriminek, másrészt annak a, a mosolyogtató kifordítása, tehát itt van ez az az adlátós rendszer, a 12 detektív, és ott van a 12 segéd, akik, akiknek az a, mint az inasok a, a, az alsó konyhában, ezekben a klasszikus kosztúmus angol sorozatokban, akik kibeszélik a gazdákat, de sosem lesz belőlük igazi detektív, és ez egy, egy szentségszerés, hogy, hogy egyáltalán eszikbe jut, de valójában mindenre vágyakozik. Ők, az, ők, azok, ők a hülye gyerekek akik a detektív mellett a hétköznapi életet képviselik, így lent kell tartani a földön a detektíveket, akik pedig a, a művészek, az alkotók, akik, akik a, a fura figurák, az, akik ezt a szent mesterséget, a, a nyomozást ezt, ezt űzik. És ez, ez, ebből a kettőségből is a Kellemes jelenetek alakulnak ki. A másik, a, a, ami nagyon tetszett, hogy, hogy ezek a detektívek, ezek például rögtön az elején összegyűlnek egy szimpóziumra itt Párizsban, nem a bűntény miatt térnek oda, hanem amúgy is, és, és, és a, a beszélgetés tárgya a rejtély. És a rejtély kapcsán Kapásból négy-öt detektív, elmondja az ő metódusát, az ő hozzálesett, hogy hogyan, hogyan reagál a rejtére, és mi a nyomozás. Tehát hogyan viszonyul Például a japán nyomozó szerint a rejtély azt valójában maga a nyomozó vagyis, a, aki, aki kutat azt találja ki, mert hogy most egy nagyon konyha vagy leegyszerűsítve, megragadva azt, amit mond, mert hogy, hogy, hogy rejtélynek tekintjük azt, amikor bezárcálában meghal valaki, de rohadtul nem tekinti, és a rejtélynek, a nyomozva, amikor a harctére lelőnek valakit, valahogy ugyanaz a metódus, tehát ki kéne deríteni, hogy meg, akkor valószínűleg nehezebb lenne a harctéren, és ugyanúgy egy ember hal meg, tehát hogy a kiválasztás folyamata az, ami rejtényvarázsol egy storit, és, és mindezeket a kis eszmefutatásokat ilyen egy-másfél oldalas kis nyomozási sztorival megragadják, és, és egyrészt ezek a nyomozások is egy ilyen komplet történetek, képlopás, öngyilkosságba hajszolás, ilyen-olyan rablógyilkosság, amiből aztán kiderül a tur, tehát gyönyörű történetek épül, ö, alakulnak ki, másrésztről pedig ezek a metódusok is, ezek is egyfajta, tehát mi, a művész ember hozzárása a világhoz, is lehet való, valamint a különböző klasszikus detektív történetek egyszerű megragadás, hogy melyik detektív hogyan nyomozott. Tehát nagyon-nagyon sokrétű a regény, és, és közben van egy nyomozás valóban. Tehát 12 detektív egyike az kizúan az és a többi 11 az 70 hát természetesen a büszkeségében sértve elkezd nyomozni. Sőhősünk az egyik adlátus, aki hozzácsapódik a társasághoz és, és, és az ő szemén keresztül nézzük ezt a sztorit. Rötlenetesen élveztem. Főleg azt tetszett, hogy, hogy, hogy nem volt fontos igazán a történet, mert akárhova vetette a sors vagy a szerző a főszereplőt, illetve minket olvasók, mindig valami tök a szituációba keverettünk. Titkos társaságok, bombasztikus, vagy gyönyörűséges táncosnő, Párizsi vilákiállítás gépek galériája csarnok, ahol, ahol például a temetkezési gépek <gül> csoportnál történik valami, és ez egy újfajta gyors kemencek krematórium eh, kerül eh, bele a sztoriba. Gyönyörű, gyönyörű történt. Én Ádám, neked nagyon ajánlom, mert szerintem te eh, sok elemét nagyon élveznéd így a klasszikus eh, krimik iránti hát nem is tudom, hogy rajongás, minden esetre a, a, a, az akkonyinféle megújítást ebben is meg lehet érezni, de, de mindenkinek, aki, aki szereti... Aki szereti. Ak... Igen. El voltam eljúlva tőle, és, és, és emiatt most adok még egy esélyt ennek a sorozatnak. Hmm. A másik könyv az pedig, az pedig azért dobom fel, mert a gyerek nap van. Ugye annak idején beszéltünk arról, hogy a McDonald's könyvet ad ajándékba a Happy Meal-hez, és megkerestek minket, hogy szívesen megmutatják ezt a könyvet, ha már így az adásban beszéltünk róla, és én kaptam is egy, egy ilyen kötetet, amelyet ez az április 1-től hozzá lehet jutni a Happy Meal menüvel, Szerettem volna korosztályos gyerekkel tesztelni, de sajnos posta ebben az egy hétben nem fért bele, ezért magamon teszteltem. És azt kell róla tudni, hogy ezért 400 forintot kell ráfizetni, és ezért megkapod a kötetet, aminek az a cím, hogy Dóri és Marci nyomoz, ez, ez direkt amelykinek készült. A story uh, nagyon egyszerű, a nagyszülöket látogatja meg ez a két uh, tesó, Dóriás és Marcia, akik, akik eltűnnek, és különböző nyomokat uh, találnak. Uh, a nyomok alapján uh, általában két-három irányba tovább lehet lapozni, és így egy, egy, a sztorit azt a gyerek alakítja ki. De, a különböző tovább lapozás, a különböző helyszínekre viszik el a srácokat. Ezek a helyszínek pedig olyanok, hogy építkezés, állatkert, metro, planetárium, iskola. És minden egyes helyszínen van valami minimál, de számomra úgy jön, hogy teljesen használható információ, például a posta, hogy ott hogy néz ki egy levél meg eh, hogyan, épül fel, hogyan épül fel a postának a tehát, mik vannak, ott van az ablakok, jelzések tehát hogyha a szülővel nézi ezt a gyerek akkor egy csomó minden barom gyorsan képbe kerül és nem csak ilyen hasznos dolgok hogy posta, hanem, hanem, hanem eh, mondom ilyen építkezés hogy ott mi, mi, mi micsoda szerintem, Milyen formátum munkanyva vagy mekkora ez? Uh, hú, szerintem egy olyan úgy 20x20 kemény fedeles könyv uh, nem is tudom hány oldal mert hogy nincs oldalszámozás, 22 helyszín van, és, és, nincs és... még valamilyen matricol gyűjtő van rajta. De van hozzá az, hogy, hogy egy, egyes oldalakon ki van hagyva a hely, amelyet valamit oda beragaszthatsz. Tehát nagyjából azért lehet sejteni, hogy mi, miféle, és azt ingyen kap, kapsz 5 matricát valamilyen menühöz és akkor, ha ezeket összegyűjtöd, öt csomagot, akkor még ragaszgathatsz is. Egyébként én úgy láttam, hogy van olyan oldal, ahol ez, ez szükségesek. Uh -huh. de, de azt hiszem, hogy, hogy nem néztem annyira alaposan át. Van olyan, ahol a matrica nem számít. Tehát a történet is anélkül is értelmezhető, ez inkább egy ilyen, egy ilyen kis játék hozzá. De például a postán azt hiszem, hogy a, a levél az pont, hogy hiányzik, azt kell felragasztani, és ott, ott informálni, Tehát nem a sztorihoz, hanem, hanem hogy akkor ott tényleg megnézheted, hogy épül fel a levél, mm -hmm. nem csak tiszta az oldalon. Én, nekem nagyon tetszett, abszolút jó. Én, egy problémám volt vele, hogy, hogy én úgy láttam, hogy, hogy sok helyen nagyon apró a betű. És, és szerintem ez a kis 6-10 kis éveseket elriasztja, tehát ezt vagy a szülő olvassa fel, és utána böngészik a képeket, vagy pedig, vagy pedig akkor nagyobb bacska gyereknek kell lennie, mert, mert ezek nehezen később bizálhatóak, talán. De a, a, a sztorik, hát, hát most mit lehet, le lehet történet a postáról, hanem nagyjából működős, és a rajz az meg abszolút bejött nekem, uh -huh. és hogyha a, ez a 400 forint plusz életet, ha azt a gyűjtést szűsítetjük, akkor csak ez a 400. Ehhez azt tudom mondani, hogy én annak idején, amikor még jártam be kórházba vizsgálatokra még tavaly, itt a büfében, ami úgy tűnik a minden egészségügyi intézménynek a büfébe ezek a 400 forintos könyveket így kiviszik raklapal. Nem tudtam nem ott hagyni az Agáta Markoló című gyerekkönyvet, ami a Vidám munkagépek sorozat tudom ki Igen ez menő. Igen, ez ez egy ilyen hat oldalas kemény könyvecske, 400 forint volt, ahogy mondtam, és valami lengyel uh, a kibonthatatlan nevű figura írta, de azt hiszem, hogy a magyar folítás után lehet, hogy ez egy áll mert nem büszkélkedne ezzel a szöveggel. De felolvasok belőle, tehát ez egy-egy ilyen dupla oldalon egy négy vagy kétszer négy soros uh, versike van. Jaj, jó, jó, vers. Ez így hangzik a, Ezzel gyakorlatilag a vers végét olvasom fel az utolsó két versszakot spoiler következik, aki nem, nem szeretné, az most kapcsoljon el. Igen, a markoló vezetője úgy forgatja a lapátot, aki ránéz, úgy láthatja, olyan, mint egy körhinta. van a kulcsfordul, és a motor már durzsoló, hosszú dolgos napnak végén pihenni tér a markoló. Ennyi, tehát ö, <gül> azt gondolom, hogy, hogy 400 forintot, kifizetni azért a megkiskönyvét, abszolút, abszolút jó vásár és nincsen a... visszautalásod a Meki témára könyvön belül? Ö, én nem láttam, tehát uh -huh. szerintem, tehát itt az elején van egy ilyen logó, és a a csomag van, azt nem bontottam ki. Böszintén szóval, tehát átnéztem, hogy milyen témák vannak, meg elkezdtem játszani vele, de, de nem olvastam végig az Aha. egészet. Tehát lehet, hogy valahol rejtve, ránézés se hal. Tök jó. És um, én megmondom, hogy, hogy úgy mondtam, hogy ha, ha nem tetszik, akkor én azt is elmondom, de ez de most szíves, mert nem tudom, nem azt most magamról, hogy hogy, hogy, hogy tetszik. Hogy őszintén, tényleg. És azt egészen megéheztünk egy képi <tos> is hozzá. Yeah. Ugye? Saj, Hallgató, sajt -e vették meg a podcastra. <tos> az, hogy engem még igazából a Markolós, ma, ma, Markolós sok volt. <gül> azért keresem a szavakat. Valahonnan biztos, hogy volt egy vörös farok még régében a végén. Nem tudom, de egyébként... Do a sorozat... Dolgos hazánk hűfél jellegű lózunkokkal. A sorozatnak egyébként a további három réte a Barbara a dömper, Ádám a daruskocsi, és Károly yes, okay. <gül> Tudom, hogy ez egy másfajta dolog, amit nem lehetett ott hagyni, de... de... Szóval, azt hiszem, hogy ha majd a fiúk megnőnek akkor, akkor az Agátha a Markoló az majd csak a nagykoroságok után kerül a a hülyeséget tanulják meg de a Dóriás Marta nyomoz, az valószínűleg hamarabb itt jelezném, azt a múltkor figyeltem meg, abban nem menjünk be, hogy hogyan és hogy miért nem volt kedven éppen dolgozni hogy a Youtube-on például eszméletlen mennyiségű munkgépes videó van de ilyen orosz traktor 5 perc alatt jön ki a, folyóba, a típusú, a jövőben élünk Nekem azok a japán játékok is tetszenek, amik arról szólnak, hogy valós helyszínek között ilyen vonatszimulátorral el kell menni, hogy ilyen metrószimulátorral egyik, egyik állomástól a másikig, és nem történik semmi, tehát nincs ilyen stressz helyzet vagy lövöldözés, vagy akár bármiféle ilyen szerepjátékos aspektus, csak végig kell menni. Biztos emlékszel, egyszer, amikor még, még te szervező voltál, akkor a nyútek volt előadás a League irányító szimulátorról. Jó emlékszem, emlékszem, igen, csodálatos. Tehát, a, a digitális körömmelágást egészen magas szintre lehet fejleszteni. Jó van, most akkor egy csomó jó, ilyen pozitív élményed volt, Gabi. Én most Abszolv. olyan könyvet választottam, ami, tehát Szinte egyértelmű volt, hogy tetszeni fog, nekem olyan témákkal foglalkozik, ami érdekel. Nagyon jó kritikákat is kapott a könyv, így nagyon benne volt a köztudatban. Ez a Dave Eggers The Circle című könyve. Nem tudom, találkoztatok-e vele, ilyen, olyan ilyen fajta közeljövőbe játszódik, ahol van egy The Circle nevű vállalat, illetve termék, ami mondjuk így a az Amazonnak, meg a Google Plusnak, meg a Facebooknak valamiféle ilyen mindent át, át lefedő elegye. És a könyv gyakorlatilag egy, egy új dolgozóról szól, tök, tök olyan poénosan indul, mint, mint az a most nemrég játszott film, ahol a google felveszik. fölveszik ugye a sales, a sales embereket, meg beszéltünk ugye pár mert jó, jó sok epizóddal korábban erről a Mr. Penumbra könyvesboltja, vagy mi volt annak igen, a címe? Igen, igen, igen abban is volt ilyen idealizált Google is. Igen, igen. Na most ez ennek az ultra sötét oldala. Tehát ugyanolyan vidáman kezdődik el, nevetgélünk így a, a startupok, a gazdag amerikai startupok, meg a Silicon Valley őrült világán, így a a munkahelyből hogyan csinálnak ilyen életteret meg mi, mi mindenre van pénz a különböző speciális séfekkel meg a rockstárok, akik oda járnak ingyen a menzára pengetni, hogy utána social networkön ön beszéljenek róluk, szóval így nagyon lájtosan indul a könyv és elnevetgél valóban az ember ezen a, az ilyen modern uh, startup világon meg social network világon de aztán eléggé hamar rájön az ember, hogy, hogy ez a könyv arról szól, hogy, hogy egy ilyen, a lehető legrosszabb, ami történhet, irányba elviszi ezt a, ezt a mindent uraló, kereső, social network, fizetőeszközszolgáltatást. szolgáltatást, hogy hogyan lehet eljutni viszonylag gyorsan ilyen technokrata, ilyen megoldás fókuszú üzletből egy ilyen totalitáriánus, nem is tudom, Amerikát teljesen behálózó és uraló, és aztán az egész világra kiterjedő ilyen ré, rém uralomig. És amennyire jó pofán indul a könyv, aztán így a humor szépen lassan elhagyja ez a, az író, és mi, minden áron meg akar bennünket győzni, hogy, hogy ez alapvetően egy Idióta mindenki, aki használ közösségi alkalmazásokat, szánalmasak vagyunk, hogy, hogy, hogy a számokat figyeljük meg, hogy mit tudom én, hogy hányan hallgatják az adásunkat, hogy hányan klikkeltek az Instagram képünkre, és alapvetően tehát ez a fajta tehát szánakozó hangvétel van a felhasználókra is, az abszolút uh, ilyen gonosz kép a, ezekről a vállalkozásokról, akik ugye technológiával próbálnak valamiféle nagy közösséget teremteni, és el, eléggé csalódás volt, mint regény is, a főszereplő csaj, aki gyakorlatilag bevezet bennünket ebbe a világba, meg ehhez a céghez, ez a mé, ez egy elképesztően idegesítően puta uh, figura, akit nagyon hamar így ez a fajta ilyen szektás uh, szervezet beszippant, és soha nem kérdőjelezi meg igazából azt a sok negatív dolgot, amit mi, mi, mint olvasó, azonnal rögtön látunk. És még egy picit sincsen finoman, vagy rétegekkel, vagy különböző nézőpontokkal így megtámogatva a dolog, hanem egy ilyen 500 oldalas, véleményezés arról, amit már sok-sok ilyen kis cikkbe olvastunk, hogy milyen rosszak ezek a, a közösségi hálók, meg ezek a, ezek a cégek, mint a Google, meg az Amazon, meg ilyenek. Nyilván rengeteg igazság van benne alapvetően, amit szerintem nagyjából mindenki tisztább, ha van ezekkel a negatívumokkal, aki ilyesmit használ. De, de itt annyira sarkalatosan meg van megfogalmaz, és annyira kiszámíthatóak a konfliktusok, illetve a végén az a két-három idézőes meglepetés ami, ami, ami az első oldaltól sejthető. Tehát így igazán szarkönnek találtam és teljesen értem a gondolatokat benne, de ezt egy jó ilyen háromordals blokkbejegyzésben már sok okos ember megfogalmazta és kár volt ilyen hosszú könyvet írni a Bloomberg Business week van egy mondat erről a könyvről. Az, hogy Evgenyi Morozov, John Grishamnek öltözve a, a regény. Az lehet csak különbségéppen, hogy Morozov nagyon jellegzetesen írja egyébként a piti cirkuláris, de hülyeséget alapvetően nem mondok sírásait. Ez meg akkor ezek szerint egy kicsit idegesítőbb. És 500 oldalon át hozzátenném. Mondjuk egy nagyon hosszú repülőúton olvastam el az elejétől a végéig a könyvet. Ha nem lettem volna ennyire ilyen zárt térben, akkor lehet, hogy hamarabb letettem volna. De mondjuk az is, tehát az egy előny, hogy, hogy tehát egy gyűltőhelyemben tényleg végig lehet olvasni, akkor annyira rossz könyv nem lehet. De mondom, inkább bosszantott, mint elgondolkodott, elgondolkodtatott vagy szórakoztatott. Tehát az Egerztől olvastam már máskorábban? van egy-két könyve. Ja, ennek a Max Winnie magazinnak valami alapítója, meg főszerkesztő, és abból annó olvastam, és valószínűleg ebből adódóan olvashattam már tőle valamit, de regényeket, úgy, könyveket még nem olvastam tőle. Sőt, hát azt nézem, hogy van itt tíz regény, meg öt, Aha. Hát, az most ott is marad. Azt gondoltam, hogy ezek után nem fogom eladni neked. Nem tudom, én most én nagyon kíváncsi lennék hallgatók közül, valaki ezt olvasta é, és hogy, hogy, hogy milyen élmény volt, mert biztos, hogy, hogy egy csomó, ugye én, én elég aktív vagyok különböző közösségi hálózatokon, meg csinálunk ugye olyan Szeremi termékeket itt, aminek szoktuk nézni a visszajelzéseit, meg fontos, hogy eljusson minél több emberhez, és biztos, hogy egy kicsit így érzékeny pontra tapintott, hogy az ember figyeli ezeket a visszajelzéseket, meg statisztikákat, meg próbálja ugye, marketelni a kis hobby projektjeit. De mondom, kíváncsiak nagyon más véleményekre is, úgyhogy kommentbe legyenek szívesek hallgatók. Engem mindesetre megmentettél tőle, ezt most köszönöm. Anó azért nem vettem meg, mert akkor volt a hely körülötte, hogy mondom, hogy kívánom, hogy elül. Aha. Most már majdnem odaértünk, de, de most ismét pihen egy évet a könyv. Éppen van mit olvasni. Jó, van, és akkor te mit olvastál? Én pedig tanárul kérem, én készültem, tehát megint egy félig olvasatkönyvbe jöttem. Három nap lemaradás vagyok a világhoz képest, mindig ezt érzem. Uh, viszont Ben -nek a London folyóit nem elég, hogy olvasom, vagy el is olvastam felét, de itt is van mellettem látótávasságban. Ami egy, egy részélyen nagyon szép könyv, amit azért jó elmondani, mert hogy így uh, azért borítóban láttuk már rohadt csúnyákat, ez pedig uh, azt hiszem, hogy az angol kiadásét vette át, és nagyon szép, Bizony. kis rajzolt térkép, London házacskák, Különböző vastagságú, szélességi utak, kézzel ráírt dolgok nagyon-nagyon kire, és rajta fut keresztül egy durva, vérszínű temze, mm -hmm. euh, jelezvén, hogy itt emberek fognak meghalni, mint ahogy az első percben ez meg is történik egyébként. És ez hogy az embert elkapja a, a folyó. Ez nagyon nagyszerű volt így kimondani, és én is testre nem értem magamat belecsúszor a történet. Igen, igen, igen, igen, igen nem lehet megúszni, mindenképpen vízesek leszünk vagy, vé vagy véresek. No de szóval az elején belecsúszunk egy nyomozásba, utána kiderül, hogy van mágia és onnantól kezdve pedig igen ez gyorsan egy gyorsanat sebességgel megyünk keresztül azon, hogy hogy az a világ, amit korábban ismert a a szegény néger nyomozó csávó, aki ráadásul kezdő is az, hát nem teljesen úgy néz ki. Igaz, hogy nincsenek sokan a ez az utolsónak lesz ő az Inasa, aki a Londoni rendőrség kötelékében dolgozik. No de, no de akkor is, hát legalább ez van, meg, meg tud fényőjót idézni 150 később. És hogy, és hogy teljesen más. Ez, persze, ezt a regény sokkal jobb lett volna egy csomó más regény előtt olvasni, mert az elmúlt fél évből legalább egy fél olyan eszembe, ami arról szól, hogy a mágia valós, és akkor ilyen szabályok mentén ez történik az én szereplőimmel. De még, még így is izgalmas, és így, még így is be tudja húzni az embert, hogy, hogy a Soseholtól, a Magyar Soseholon keresztül, a nem is tudom, a Krakenig jöttek ezek a furcsa városok, furcsa lényekkel, igaznak bizonyuló legendákkal. Pont azért, mert az a két-három-négy jó ötlet, ami, ami kell egy ilyen könyvben, az megvan. Például én gondolok, hogy még nem látszik, hogy hová fut ki az, hogy a temzi az anyja és az apja két Isten az egymással, nem annyira van beszélő viszonyban, és valami lazak is ilyen szinte drogüzérek idéző területi harc is lennek ösztük, de az már látszik, hogy ez így nagyon nem egyszerű. Meg, hogy... Mert alapvetően egy nagyon mondán világ van a háta mögött, itt az emberek nem annyira hisznek. Az nem, egy, nem egy Harry Potter, ahol néznek, de nem is egy mondjátok bármilyen másik emelkedő történet, ahol megtörténnek a dolgok, bekerülnek a hírekbe, és, és aztán elsikri mellette, vagy van rá racionális magyarázat, ilyen félutas dolog az egész leígszaktázzák ezeket a szerencsétleneket, meg kell küzdenünk a többi rendőrrel azzal, hogy valamennyire emberi, embernek tekintsék, őket, ezért sikerül elcsatolgatni a rőforrásokat, hogy menjen a nyomozás, és ez egyelőre remekül működik. Úgyhogy nem azt mondom, hogy ez az évkönyve, az, az egészen biztos, mert ahhoz már túl sok urgonfantazi jött szembe, viszont hogy pokolina szórakoztó az is egészen biztos. Nekünk ez itt van a polcon, feleségem megvette ki olvastók, úgyhogy lehet, hogy visszautan, akkor viszem magammal. Oh, Szerintem meg... egészen nyugodtan. Annyira van jó? Mondja, nem, nem, csak nálam is a volt, csak uh, bevallom, én mostanában jobban, támog... Tehát jobban jönnek az e-könyvek, egyrészt uh, kevés a hely, Aha. Is, uh, illetve ne nehézkes nekem eljutni, egyedül már a könyves voltak be, és most én arra vártam, hogy kijöjön, de mondták, hogy egyelőre ez meg folyamatban. Remélem, hogy a, hogy a Gabónak az elkönyves szekciója az elég jól megy ahhoz, hogy aztán ott újonna megjelenő könyveik ebben a sorozatban, azok, azoknál megéri egyetem forszírozni az elmegjelenést. Jó, van, akkor most azzal lehetne az Ádámot így megszivatni, hogy mi is gyorsan elolvassuk, Hallgatóknak is ezt javaslom. És kételkezünk megint beszélni róla. Addigra tudjuk, hogy mi a folytatása. Jó, van, hát akkor ennyi mára zárni. Nincs más hátra, mint elköszönni. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.